Після бою гетьман не буркотів, не сварився, не заглядав до бочок з військовим припасом, порохом, кулями та ядрами. Всі бочки були порожні. Він тільки покотив носком захололе ядро і похмуро мовив. «Я знав, що той крутій білокобилка не вернеться, даремно ви всі запевняли мене». Є у нашім краї кілька місць, куди давніх давен на початку походу збираються козаки. Туди ж вони відступають, знекровлені та пошарпані, щоб перебути, перетривати якийсь час. Цей Уманський ліс і Чорний ліс, і Солониця, і Трахтемірів, і Потрубіжжя. В Потрубіжжі, не ким і не коли, Насипані високі вали, порослі дрімучими лісами, і непрохідне у свічках купав болото понад трубежем. На лісових просіках з півдня козаки ставлять засіки та кидають їх терням. Під лісом стоїть корчма, либонь, найнужденніша і найобшарпаніша на всю Україну. Не корчма, а куча, наполовину запала в землю. З чорним зрубом з перекошеними дверима З закиданою піском покрівлею На тому піску жовто цвітуть полини А в полинах шкварчат здичавіли коти Корчма блимає більмами Бичачими пузирями В поле Ще й обіперлася на всохлого осокора Корчма Юдко бідкається всім Що не має з корчми ніякого хосину А проте не кидає її Справді, часом у корчму ніхто не загляне по тижню і більше, але трапляється, як оце нині, корчма гомонить на весь ліс, і тоді мідні шаги та срібні таляри щедро сиплються до ютчиної шкатули. Козацький полковник, не дай вода, сидів не в корчмі, а під дубом, за столом, вирізаним у землі з дернини. До того земляного столу дозорці й підвели білокобилку. Очі йому туманилися темними кругами, вуста з'їдала смага, плечі струшував дріж. Він довго не міг вимовити жодного слова і заговорив тільки по тому, як йому піднесли лепівничок горілки. Випив її, утерся рукавом і сказав, «Я обіцяв гетьману привезти вас через три тижні». Сьогодні минає двадцять перший день, а ще ж треба добігти до хортиці. Біда, полковнику, справжня біда. І оповів усе не дай воді, а той слухав мовчки, і дим з люльки в'їдався йому в праве око, плутався в гострій кошлатій брові. Брови в не дай води чорні, і чорнющі, як воронове крило вуз, а під у кружок чуб біліший загрудневий сніг. Вислухавши білокобилку, не дай вода наказав бити склик, а за годину вже кинув у поле три під'їзди, які розсипалися віялом, аби убезпечити військові охорому з трьох боків. Козаки збиралися на гвалт. І я лечу, осідлавши вітер. У нього копита з кременю, груди вузькі та дужі, голова суха й маленька, на міцній довгій шиї, і весь він витягнений, неначе щука. «Арабаш, здобутий у турків, мені його дав не дай вода. Не знаю, чи я вкипів у сідло, чи сідло в мене, але я ще не встигаю повести поводом, що тільки подумаю, а вітер уже забирає в той бік, куди мені треба. прищуливши маленькі гострі вуха. Перелітаю через рівчаки і летить по дорозі, ледве торкаючися до неї копитами. Золотий кінь, не гірший за пивеного якого вбили піді мною. Поперед мене в траві вроси беш-баш видніються полишені дозором сліди. Трави ще не замили їх. Це правий дозір з десяти козаків, вони десь недалеко, і я хочу їх наздогнати. Ми їхали за чверть милі від Дніпра, і я бачив високий протилежний берег, кручі і села понад ними. Раптом мою увагу привернули густі клубки диму. Горіло село. Серце закалатало, не наче дзвін, на сполох. Горіли королі. Хоч вітер зносив диму під Дніпру, мені враз запахло горілим і запахло тривогою. Перед моїм зором постала хатка з віконечком, у яке заглядає мальва. Там щось сталося, сталося з мальвою. Може вже замість хатки купа гарячого попелу? А сама вона стоїть розіп'ята на воротях. Одним краєм серця розумів, що це безумство. Інший край нічого розуміти не хотів. Вирішив доскочити до Дніпра, подивитися зблизька. Прорвався через шелюги, вимчав на річкову рінь. Тепер дим над королями стояв стовпом. Він зносився під самі хмари. Я розглянувся. Сторожі ніде не видно. У цій порі вона взагалі тільки зрідка проїжджає понад річкою. А зараз або подалася на пожежу, або втекла. Кинувся з конем у річку, вже не думаючи про те, чи нас дожинуть козаків. Я своє зробив. Однією шаблою козацьке військо не запоможеться. Поплив до високих круч. Передихнувши мить, видряпався проритим весняною водою бурчаком на кручу, де глід ще не сміливо запалював червоні свічки. Пустив коня по стесті вниз у лісову гущавінь. Так мені здається, Бачиться, чи чимариться, що я перепливав в Дніпро, а може й не перепливав. Жар палив мене, і я погано пам'ятаю все, що діялося зі мною тоді. Бо іншого разу мені здається, що я просто перелетів через нього на коні і опустився на кручі. Гілки намагалися збити з мене шапку. Кінь двічі перечіплявся на вузлах корчів, брьохався в байорах, хропів і косував, піна летіла з морди в траву. Народжений для простору, степу, не любив лісу. Мене ж і далі кидало то в жар, то в холод. Якась липка хвиля раз по раз накочувалася на груди, а губи шерхли й палали, і в очах змигували блискавиці. Кінь вимчав мене з лісу, зорові відкрилися долина та село в яворах. Над якими вихрів.